بسم الله والصلاة والسلام والرسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ظهل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا علم ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد برات شوئي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دانس يدان سرجبه يوم الغدب سرجبه نيه مانكاوست ري الله جل شانه و جل جلاله سرده Danas svi muslimani svijeta u islamskom svijetu i van islamskog svijeta jako su ljuti na ono što cionisti rade danas u Gazi. Jedan islamski daja šade poruku stanovnicima Gaze pa kaže o očevi Gaze O majke gaze, Oh čerke gaze, o sinovi gaze, o braćo i sestre gaze, nemojte računati na nas. Računajte na onoga koji jedini može pomoći, na uzvišnog Allaha Azzaođan. I doista stanovnici gaze mogu računati samo na uzvišnog Allaha Čelešanu Huvadžana Čaranu držin i vjerujem da su oni najbolji među nama jer preživljavaju najteža iskušenja upitanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem ayuna asya shadd balain fi sabilillah ya allah koji su to ljudi koji imaju najteža iskušenja na božjem putu dali su to oni koji najviše griješe da li su to nevjernici, idolopoklonici, kaže poslanik sada Allahu aleyhi vasallam, to su poslanici, to su vjerovjesnici, zatim oni koji su do njih, zatim oni koji su do nji. Danas niko ne prežirava teže iskušenje nego stanovnici gaze. Jedan je njihov grije, jedan je njihov grije, što čisto vjeruju uzvješenog Allaha azzavodžem, Zamislite, draga moja braćo, na prostoru koji nije veći od 362 km kvadratna, živi milion i šesto stanovnika, 1100 džamija, 80 hiljada djece koja uče Kuran, samo prošle godine Gaza je dala pet hiljada hafiza. Nema bolje kot Allaha, Đelešanuhu, Ađanlađaranu, O koji nosi i nasi kuranu u svojim prsima. Kaže sallallahu alejhi ve sallam, sadikul masduk, onaj koji samo istinu govori, onaj koji nikada nije izgovorio nešto što istina nije, onaj koji rukama pokazuje ili kaže prosto prema svojim ustima da sve što izađe iz njegovih usta je istina. Onaj za koga za koga uzvišni Allah dželle šanuhu ve džana džananehu kaže da sve što kaže je objava koja mu se oznalnuje da onaj koji naju, nauči Kur'an je najbolji druge podučava tome. Hajru kumente alleme Kur'aneva alleme, draga moja braćo, to su stanovnici gaze. Ostali su na miru one koji pesat šire. Ostali, ostali su na miru one koji ubijaju, koji pljačkaju, koji se drogiraju, koji bludniče, koji sve rade, a nisu ostavili na miru hafize Kur'ana. Draga moja braćo, kaže jedan od vođa cionista, onih koji ubijaju našu braću u Palestini, mi dok se borimo, postojimo onog momenta kada ne ubijamo, mi ne postojimo. To su oni koji danas protjeruju našu braću iz Palestine koji imaju jedino pravo na Bejtul Maktis. Drugi mešđit po starosti u povijesti čovječanstva. Želio bih da s ovog mjesta poručimo ili ovdje smo da zajednički učinimo dovu za majku koja previja rane svome sinu jedincu, za djeda koji spušta u kabur svoga unuka, za sestru koja na onaj svijet kao šehida ispraćao brata jedinca. Draga moja braćo, ono dijete koje je tamo, ima pravo na toplu postelju kao naše dijete u pazaru. I želim, doista sa srca, u ime svoje ime u ime udruženja uleme, da preko konzula poselam našu braću, da im prenese, da im kaže da rane njihovih radjenika osjećaju se na našim tijelima. Dok oni krvare, krvare i naše duše. Ne samo duše vjernika, nego duše svakoga onoga koji je insan. Ovo nije insansko što se radi u Palestini, draga moja braćo. Ovo je životinsko. Ovo nije ljudsko. Ovo nije pitanje vjerničko. Ovo je pitanje svakoga onoga koji je razumom obdaren. Draga moja braćo, učinimo sve da olakšamo našoj braći. Učinimo, učimo dove, dove oružje vjernike i zato ne trebaju dozvore i supa. Pomozimo im novcem. Uzman Ibni Afan, ashab kome je zagaratovan dženet, ashab koga se ne neki stide, kupio je dženet novcem. Koliko smo mi grijeha kupili u Novogodištaj noći tim novcem. Draga moja braćo, usmjerimo taj novac za jetime, za ranjenike, za djecu, za one koji se bore za pravdu, za humanost za ludskoст, za ono što je doista ludsko. Neću mnogo dučiti. Zamoliću uzvišenog Allah dželešanu hova, džele Jalaluhu da primi dovu ovih usnjemljenih srca, jer doista nikada u svom životu nisam vidio ovoliko zabrinutih muslimana, jer mi smo da juče ovde preživljavali što danas preživljavaju naša braća. Draga moja braćo, učinite sve Učinite sve od sebe, posebno, posebno, posebno, materijalno i dobom. To je naša obaveza, to nije pravo izbora, to je naš vađib, to je naš farz. Niko nema pravo na pasivnost i niko nema pravo na pesimizan. Ne le mjehtem bi umoril muslimin felejse minhum. Onaj koji koga se ne tiču problemi muslimana ne pripadanjima. Bojim se za nas i za naš iman ako ostanemo po strani. Neću više duriti, zamoliću uzvišenog Allaha dželle šanuhu ve džalle da lašana da lašana u Palestini. Zamoliću Allaha dželle šanuhu da ukabuli naše dove i da nas sve inshallah ja rob sastavi u dženetu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.